Розділ десятий. Напад на зоопарк. Або невміла розправа. Мускат Акасака розповіла мені історію про тигрів, леопардів, вовків і ведмедів, яких з пекотного дня 1945 року розстріляв загін солдатів. Розповідала про ті події так послідовно і чітко, що складалося враження, ніби я дивлюся документальний фільм на білосніжному екрані. В її розповіді не було ні крихти неясності. Та насправді вона нічого не бачила на власні очі, бо в той час стояла на палубі транспортного судна, що прямувала до Сасебо, і стежила за американським підводним човном. Коли, рятуючись від духоти у трюмі, схожому на парильню, мускат разом з багатьма іншими пасажирами вибралася на палубу і, тримаючись за поруча, насолоджувалася легким вітерцем та споглядала спокійно, без жодної хвильки, морську гладінь, раптом без усякого попередження, цілком несподівано, як у вісні, вирунув підводний човен. Спочатку над водою показалася антенна, радар, перескоп, потім морську поверхню збурила бойова рубка, а незабаром під проміння літнього сонця виставив свої голі боки весь мокрий металевий корпус. І хоча за своєю формою ця громада могла бути лише підводним човном, вона здавалася якимось символічним знаком або якоюсь незбагненною алегорією. Якийсь час, ніби приглядаючись до здобичі, підводний човен ішов паралельним курсом із транспортним судном. Невдовзі відчинився люк і на палубу човна один за одним, не кваплячись майже мляво, почав вибиратися екіпаж. З палуби бойової рубки офіцери спостерігали за транспортним судном, користуючись великими біноклями, скельця яких іноді виблискували на сонці. Судно було повністю завантажене цивільними людьми переважно жінками і дітьми, родинами японських урядовців, що працювали в Маньчжоу-го і Високого начальства Південно-Китайської залізниці. Вони хотіли повернутися на батьківщину, щоб урятуватися від хаосу, що несла із собою воєнна поразка Японії. Ці люди покірно погодилися на ризик стати жертвою нападу американських підводних човнів, аби не зазнати всіляких жахів, перебуваючи в Китаї, Вважали, що так буде краще, принаймні поки такий підводний човен не виник перед їхніми очима. Командир підводного човна пересвідчився, що на транспортному судні немає озброєння, а поблизу – конвою. Їм уже не було чого боятися. Крім того, американці мали тепер повну перевагу в повітрі. Окінава вже впала і на японській території майже не лишилося винищувачів, здатних піднятися в небо. Їм не треба було спішити, час працював на них. Молодший офіцер віддав короткий наказ і три матроси, навівши палубну гармату на транспортне судно, взялися готувати її до бою. Ще двоє відчинили люк на задній палубі і виносили звідти важкі снаряди. Інша група матросів звичними рухами подавала боєприпаси до кулемета, розміщеного на підвищенні колорубки. Голови всіх матросів, що готувалися до бою, вкривали каски, але дехто з них залишався голим до пояса, а майже половина команди була в шортах. Уважно придивившись, мускат побачила на руках американців яскраве татуювання. Вона взагалі багато чого помічала, якщо напружувала зір. Хоча підводний човен мав на своєму озброєнні всього-навсього гармату і кулемет, однак їх знадлишком вистачило би, щоб пустити на дно старезний суховантаж, переобладнаний на транспортне судно. Обмежена кількість торпед, розміщених на підводному човні, призначалася тільки на випадок зустрічі з бойовими кораблями супротивника, якщо вони в Японії ще залишилися. Таке було залізне правило. Міцно тримаючись палубного поручча, мускат спостерігала, як чорний гарматний ствол повертається в її бік. Його ще недовго, мокрого, умить висушило літнє сонце. Таких величезних гармат вона досі ще не бачила. У Сіндзіні їй кілька разів траплялися, але за своїми розмірами вони не витримували порівняння з гарматою на підводному човні. З нього подали транспортному судну світловий сигнал. «Негайно зупинитися, відкриваємо вогонь, пересадити пасажирів на рятувальні шлюпки. Звичайно, Мускат не могла зрозуміти сигналів, але ці накази чітко закарбувалися в її пам'яті. На транспортному судні, на швидкоруч, переробленому зі старомодного суховантажу, в розпал воєнного лихоліття рятівних засобів не вистачало. На понад 500 пасажирів разом з членами команди припадало дві маленькі шлюпки. Майже не було також рятівних жилетів і навіть рятівних кругів. Стискаючи руками поручя, мускат, як зачарована, прикипіла очима до оптичного корпусу підводного човна, що виблискував на сонці, наче щойно збудований, без жодної плямочки іржі. Вона дивилася на номер, намальований білою фарбою на рубці, на обертову антенну Радара зверху, на офіцера в темних окулярах з волоссям пісочного кольору. Цей підводний човен виринув з морської глибини, щоб нас усіх убити, думала Мускат. Та в цьому немає нічого особливо дивного. Війна до цього не причетна. Таке може статися з будь де завгодно. Люди звалюють усю вину на війну. Та це неправда. Війна – це лише одна з багатьох речей, які відбуваються у світі. Поглядаючи на підводний човен і націлену на неї велику гармату, Мускат не відчувала страху. Мати щось їй кричала, але ці слова до неї не доходили. Потім вона відчула, як хтось схопив її за зап'ястя і потягнув за собою. Але вона не відпускала руки від поруча. Навколишній крик і галас поступово віддалялися. Так, ніби хтось зменшував гучність радіоприймача. «Чому я так хочу спати?» – дивувалася вона. А коли заплющила очі, її свідомість раптом згасла і покинула палубу. Мускат бачила картину того, як японські солдати, обшукуючи просторий зоопарк, одну за одною розстрілювали тварин, що могли напасти на людей. Коли офіцер подавав команду, куля із гвинтівки моделі 38 прошивала гладеньку шкуру тигра і рвала його нутрощі. Небо сяєло блакиттю, а з навколишніх дерев, наче бурхлива злива, спадало ненастанне сюрчання цикад. Солдати діяли мовчки – Зі своїми засмаглими обличчями, що залишилися без жодної кровинки, вони здавалися зображеннями на старовинному керамічному посуді. Через кілька днів, найпізніше через тиждень, в сінь Сін мали прибути головні сили радянського далекосхідного військового угрупування. Зупинити їхній наступ Квантунська армія не могла. Більшу половину її добірних підрозділів, колись добре оснащених, на початку війни перекинули на південь для підтримки щораз ширшого фронту, і тепер вони лежали на морському дні або гнили в непрохідних джунглях. Майже не залишилося протитанкових гармат і самих танків. Не вистачало вантажівок для перевезення особового складу армії. Не було запасних частин. Хоча завдяки загальній мобілізації солдатів побільшало, не всіх їх удавалося озброїти навіть гвинтівками старого зразка. Бракувало також патронів. Квантунська армія, яку хвалькувато величали незламною захисницею півночі, перетворилася на паперового тигра – Радянський Союз, розтрощивши німецьку армію, перекинув залізницею на далекосхідний фронт потужні механізовані з'єднання, добре оснащені і з високим моральним духом. Розгром Манджоуго став неминучим. Усі це розуміли, і штаб Квантунської армії передусім. От чому він головні сили відвів у тил, а прикордонні гарнізони і японських селян-переселенців фактично залишив на призволяще. Більшість цих беззбройних селян знищили радянські війська, які наступали так швидко, що не мали часу морочитися з полоненими. Щоб уникнути гвалтування, багато жінок самі вчиняли колективне самогубство або були змушені це робити. Прикордонні гарнізони, замкнувшись у бетонних бункерах, які вони самі називали «вічною фортецею», чинили шалений опір але позбавлені тилової підтримки були знищені майже дощенто, переважаючою вогневою потужністю супротивника. Генеральний штаб і більшість вищих командирів Квантунської армії перемістилися в нову ставку в Тонхуа, поблизу корейського кордону, а імператор Маньчжоу Пу I зі своєю родиною поспішно спакувався і на спеціальному поїзді «Втік із столиці». Більшість китайських солдатів із армії маньчжоу призначених для оборони столиці, почувши про вторгнення радянської армії, відразу порозбігалися із своїх гарнізонів або, щинивши бунти, вбивали своїх японських командирів. Природно вони не збирались боротися з переважаючими радянськими силами і віддавати своє життя за Японію. Унаслідок низки таких подій столиця Манджоуго, особливе місто Сіньдзінь, яке Японія побудувала в дикому степу задля підвищення власної репутації, опинилася в дивному політичному вакуумі. Щоб уникнути непотрібного безладу і кровопролиття, високі китайські урядовці Маньчжоу наполягали на тому, що Сіндзінь треба оголосити демілітарізованою зоною і здати його без опору, але Квантунська армія відкинула таку пропозицію. Солдати, послані в зоопарк, вважали, що, напевне, їм не вдасться уникнути гіркої долі, загинути в бою, з радянськими військами. Насправді ж після того, як вони склали зброю, їх відправили до Сибіру, на вугільні шахти, де троє з них померло. Їм нічого іншого не залишалось, як молитися, щоб смерть виявилася не такою болісною. Ніхто не хотів гинути під гусеницями танка, горіти в окопі під полум'ям вогнемета, довго мучитися від поранення в живіт. Краще вже вмерти від кулі в голову або серце але перед тим вони мусили вбити звірів у зоопарку. Щоб заощадити цінні патрони, планувалося ліквідувати тварин за допомогою отрути. Молодий лейтенант, призначений керувати цією операцією, отримав від старшого начальника відповідний наказ. Мовляв, потрібну кількість отрути вже доставили в зоопарк, і він на чолі восьми повністю озброєних солдатів попрямував туди. Від штабу до зоопарку було хвилин 20 ходьби. Відтоді, як почався наступ радянських військ, зоопарк зачинили. На вході стояли два солдати, тримаючи в руках гвинтівки з примкненими багнетами. Лейтенант показав їм наказ і зайшов зі своєю командою всередину зоопарку. Директор зоопарку підтвердив, що отримав від військових розпорядження, в крайньому випадку ліквідувати хижаків за допомогою отрути, але, мовляв, її так і не дістав. От такої звістки лейтенант розгубився. Загалом він служив при штабі бухгалтером і практично ніколи не командував людьми, поки до цього його не змусили надзвичайні обставини. Лейтенант уже кілька років не тримав у руках пістолета, і коли поспішно витягував його з шухляди свого стола, то сумнівався в його справності. «З бюрократами завжди так буває, пане лейтенант», – з жалем сказав директор-китаєць. «Потрібного ніколи немає». Щоб з'ясувати цю справу, викликали головного ветеринара, і він пояснив, що останнім часом через недостатні постачання в зоопарку лишилося так мало отрути, що, може, не вистачить навіть на одного коня. Ветеринару було під сорок. Високий з правильними рисами обличчя на правій щоці темно-синя родимка, завбільшки з долоню немовляти». «Напевне, вона в нього від народження», – подумав лейтенант і з директорського кабінету зателефонував у штаб, щоб отримати від начальства нову вказівку. Однак після того, як кілька днів тому радянські війська перейшли кордон, командування Квантунської армії запанікувало – Багато старших офіцерів утекло хто зна куди, а решта офіцерів палили у внутрішньому дворі штабу купи важливих документів або командували загонами, що копали протитанкові рови на околиці міста. Майор, який вручив йому наказ, десь пропав. І де роздобути потрібну отруту, лейтенант не здогадувався. Власне, яке управління Квантунської армії розпоряджається отрутою? Лейтенанта посилали по телефону від одного штабного офіцера до іншого, аж поки нарешті полковник медичної служби, що взяв слухавку, вибухнув криком. «От, дурень, уся країна на краю прірви, а ви завели розмову про якийсь там зоопарк. Звідки мені знати про вашу отруту?» «А мені звідки?» – подумав лейтенант і, розчаровано поклавши слухавку, махнув рукою на пошуки отрути. Вибирати можна було одне з двох не вбивати звірів і забиратися геть, звідси або розстріляти їх з гвинтівок. Строго кажучи, обидва випадки означали порушення наказу. Однак лейтенант врешті-решт вибрав варіант з розстрілом. Можливо, потім йому вліплять догану за марну витрату боєприпасів, але принаймні завдання ліквідувати хижаків він виконає. А якщо ж звірів не знищити, то за невиконання наказу можна і під трибунал потрапити. Лейтенант, правда, сумнівався, що в такий непевний час трибунали взагалі існують, але наказ є наказ. Поки існує армія, накази треба виконувати. «Якби була змога, я взагалі не вбивав би звірів», – казав сам собі лейтенант. Він справді так думав, хоча в зоопарку тваринам уже бракувала корму, а далі становище може ще погіршитися. У всякому разі, напевне, не поліпшиться». Та й для самих тварин смерть від кулі може виявитися легшою, ніж від голоду. Крім того, якщо під час жорстоких боїв або повітряних нальотів вони вирвуться в місто, то це безперечно обернеться страшною трагедією. Директор передав лейтенанту список тварин, що підлягали ліквідації в критичний момент, а також схему зоопарку. До команди, призначеної для розстрілу тварин, залучили ветеринара з родимкою на щоці і двох робітників-китайців. Лейтенант зиркнув на отриманий список. На щастя, кількість тварин, що підлягали знищенню, виявилася меншою, ніж він сподівався. Натомість в ньому опинилися два індійські слони. «Слони?» – і лейтенант скривився. «От тобі іна. Як же можна вбивати слонів?» Ліквідація почалася з тигрів оскільки вони виявилися на маршруті команди першими. У всякому разі слонам випала остання черга. Табличка з поясненням на клітці свідчила, що тигрів виловили на території Маньчжурії, у горах Великого Хінгану. Тигрів було двоє, а тому лейтенант вирішив розділити команду на дві групи, по чотири солдати на кожного звіра, і наказав цілитися в саме серце, хоча й сам точно не знав, де воно в тигрів. Як тільки восьмеро солдатів, одночасно відтягнувши назад затвори своїх гвинтівок, дослали патрони в патронник, від їхнього сухого клацання вмить усе навколо змінилося. Тигри стрепенулись і, вирячивши очі на солдатів, погрозливо заричали за ґратами. На всякий випадок лейтенант також добув із кобури свій автоматичний пістолет і спустив запобіжник. Щоб заспокоїтися, злегка відкашлявся. Нічого особливого в цьому немає, переконував він себе. Усі таке роблять щодня. Солдати вкляли на одне коліно, добре прицілились і за наказом лейтенанта натиснули на гашетки. Віддача настільки сильно вдарила їм у плече, що за одну мить їхні голови спорожніли. Гуркіт одночасних пострілів пронісся по безлюдному зоопарку. Перелетів луною від однієї будівлі до іншої, від стіни до стіни. Крізь гай і над водою, котячись, немов далекий зловісний грім, що краєв серце кожному, хто його чув. Усі звірі затамували подих, навіть цикади вщухли. Коли луна розтанула, навколо все затихло. Тигри підстрибнули, ніби від удару невидимого велетенського дрюка, і з шумом повалилися на підлогу. Вони забились в агонії, захекали, а з їхнього горла ринула кров. За першим залпом убити тигрів солдатам не вдалося. Тигри металися по клітці, а тому заважали солдатам прицілитися. Монотонним механічним голосом лейтенант наказав знову приготуватися до стрільби. Солдати опам'ятались, швидко відтягли назад затвори, викидаючи гілізи. І ще раз навели гвинтівки на ціль. Лейтенант наказав одному з підлеглих зайти у клітку і перевірити, чи тигри мертві. Вони лежали, не ворушачись, із заплющеними очима і вишкіреними зубами. Але треба було переконатися, що їм справді настав кінець. Ветеринар відімкнув клітку, а молодий солдат, якому щойно сповнилося двадцять, виставивши вперед багнет на гвинтівці, боязко ступив туди. Він мав чудернацький вигляд, але ніхто з нього не сміявся. Він легенько штурханув тигра в бік каблуком солдатського черевика. Тигр не ворухнувся. Солдат ще раз копнув у те саме місце. Трохи сильніше. Тигр був мертвий. Інший звір, це була тигриця, також не ворушився. Молодий солдат з роду ніколи не бував у зоопарку і тигрів бачив уперше в житті. Тому-то не міг повірити, що от щойно вони вбили справжніх тигрів. Думав тільки про одне. Його притягли в незнайоме місце і наказали робити таке, що його не стосується. Стоячи в морі чорної крові, він як зачарований поглядав на трупи звірів. Вони, мертві, здавалися набагато більшими від живих. Чого це так, здивувався він. Бетонна підлога клітки просякла особливим запахом сечі великої кішки, що бив у ніс і змішувався з теплуватим запахом крові. Із прострелених тіл усе ще дзюркотіла кров і утворювала під ногами солдата липку чорну калюжу. Гвинтівка в його руках, здавалось, раптом обважніла і охолола. Йому хотілося її кинути, нахилитись і виблювати геть чисто все, що містилося в шлунку. Тоді, напевне, полегшало би. Ні, плювати він не міг. Якби так зробив, то командир потім так побив би його, що він сам себе не впізнав би. Ясна річ, солдат не знав, що через 17 місяців на шахті під Іркутськом радянський наглядач розчерепить йому голову лопатою. Він витерпів з чола зворотним боком зап'ястя. Каска здавалася йому страшно важкою. Цикади, ніби нарешті, прийшовши до тями, знову засюрчали одна за одною. Невдовзі до них домішався пташиний крик. Птах кричав якось дивно, по особливому ніби накручував пружину. Крій, крій! 12-річним хлопчиком солдат разом з батьками переїхав з гірського села на Хокайдо в Китай і допомагав їм обробляти землю в селі японських колоністів поблизу Беяно. Поки рік тому його не забрали до війська. Тож він знав у Маньчжурії всіх птахів, а от цього, як не дивно, ні разу не чув. Може це подає голос у кличці якийсь заморський птах? Та ні, крик здавалось линув з найближчого дерева. Солдат обернувся і, примруживши очі, подивився в той бік, але нічого не розглядів. Лише великий, густолистий в'яз кидав на землю свою прохолодну, чітко окреслену тінь. Солдат позирнув на лейтенанта, ніби очікуючи розпоряджень. Той кивнув, мовляв, виходь з клітки, і знову розгорнув схему зоопарку. З тиграми якось упоралися. Тепер черга леопардів, потім, напевне, вовків а також ведмедів, і нарешті слонів, подумав лейтенант. І, зваживши на страшну спеку, дозволив солдатам перепочити і випити води. Усі ковтнули води з баклах, а тоді, закинувши на плече гвинтівки, колоною мовчки попрямували до кліток з леопардами. Десь на дереві невідомий птах настирливо накручував пружину. Гімнастерки з короткими рукавами почорніли від поту на грудях і спині. Солдати йшли в повному обладунку, і металічний брязкіт розносився луною по безлюдному зоопарку. Мавпи, учепившись у залізні прути кліток, щинили страшний гвалт, ніби щось перечували, і відчайдушно попереджували всіх тварин у зоопарку про небезпеку, а ті кожне по-своєму їх наслідували. Вовки протяжно завивали, птахи несамовито лопотіли крильми, а якийсь великий звір погрозливо кидався на грати. На небі зненацька, мов би, щось згадавши, з'явилася хмара, схожа формою на кулак. І на короткий час заслонила сонце. Того серпневого дня всі, і люди, і тварини, думали про смерть. Сьогодні люди вбивали звірів, а завтра радянські солдати, можливо, убиватимуть їх».